A tots molt bon dia a totes, aquí comença una setmana més aquest el vostre programa Onda Libre al 91.4 de la FM de Barcelona. Contrabanda FM, radio lliure i autogestionada. Bé, ben, estem exactament a les 12 i 2 minutets i és 1 de març. Comença el programa i comencem donant eh, les dades de contacte. Eh, a veure, aquesta setmana comencem va, donant el número de telèfon eh, per poder trucar en directe a l'estudi, que és el 933177366. 933177366 per tots aquells que ens vulgueu trucar en directe avui a l'estudi i dir la vostra, amb total llibertat. Eh, més dades, un correu electrònic on, on ens podeu escriure al llarg de la setmana per dir la vostra, que és ondalibre 1917@yahoo.es, ondalibbre 1917 yahoo.es 1917 en números allà ens envieu els vostres mails alguns oients ja ho fan cosa que agraï moltíssim que ens feu arribar doncs, aportacions, suggeriments, crítiques constructives al programa i bueno, per això està, per poder seguir-nos, estar en contacte al llarg de la setmana Una altra forma de contacte? Home, també podeu consultar el blog del programa on pengem els programes anteriors. Quantes vegades dic la paraula programa? Bé, 3 www.espaialliberat.blogspot.com www On no només podreu trobar eh, programes antics eh, amb el contingut detallat, exactament de, de què consta, quins continguts té el programa de X data anterior i clicant a un enllaç que està a la part inferior de l'entrada, de la nova entrada que hi ha en cada bloc, doncs allà hi podreu trobar l'enllaç que us reconduirà cap a l'arxip.org, que és un portal on, on s'allotgen els arxius sonors d'aquest programa, i a molts altres, i allà doncs només teniu que clicar a sobre del reproductor que ja té l'Arxiv.org. Em sembla que fins i tot per defecte ja comença, comença a sonar el reproductor directament al programa. Sí, sí, sí. Doncs això, feta l'explicació tècnica de com teniu que fer per accedir al blog del programa i escoltar programes antics, dir-vos que també allà doncs, podeu deixar comentaris. Eh? Com tot blog, tot aquell que tingui un mínim de coneixença, un mínim de coneixença del tema d'internet, doncs sap que els blogs també s'hi poden deixar comentaris. Sí. Dit això, em sembla que hem esgotat les formes de contacte, telèfon, mail i el blog. Ara donem ja les dades de la pròpia ràdio i que també tenen a veure amb el programa. El programa s'emmet tots els diumenges de 12 a dos quarts de dues i té una remissió els dimarts a partir de la una del migdia. Contrabanda FM, aquest projecte de ràdio lliure i autogestionada... Eh, que no accepta publicitat, que té un funcionament assembleari, etc etc, que vol ser participativa, donar la veu a la gent que ens escolten, Per això donem formes de contacte i també telèfon per poder trucar en directe. bé Doncs aquesta ràdio contraband FM s'emet pel 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona i arriba a la resta del planeta a través d'Internet només teniu que consultar la plana web www.contrabanda.org i allà trobareu l'opció de poder escoltar la missió que nosaltres fem per FM donc escoltar-la en directe també per internet però no només la missió per internet que fa diguésim l'enjaç a la missió que fem per FM sinó també programes eh, que pengen allà el seu podcast que vol dir arxiu sonor, explicat, evidentment té més explicacions però bé, bueno, per, per nos entendre, el podcast és aquest arxiu sonor uh, doncs això, els programes pengen arxius sonors també, programes antics seus, o sigui que podeu consultar la resta de programes i els continguts que tenen aquests programes uh, de la resta de la casa, i per la casa entenc aquesta ràdio oh! doncs uh, em sembla que ja estan donades totes les dades no només on i quan podeu escoltar aquest programa, sinó tota la ràdio de conjunt Eh, ho torno a 3obdobles contrabanda per contrabanda.org per l'emissió per internet Doncs eh, anem amb la pauseta musical per poder calentar motors Avui eh, comencem el programa Doncs això, no tenim convidats Farem un, un, un temàtic Quan no tenim convidat i no tenim un tema en concret que hagin pogut eh, assistir i gravar-ho i després oferir-vos-lo Doncs oferir-vos-lo Ara m'ha sortit correctament doncs el que fem és escollir un tema, documentar-nos i exposar-vos-el. I avui el tema és cinema social. Però bé, no davantem coses i ja us ho acabo d'explicar després de la pausa musical. Ha començat Onda Libre, el 91.4, aquest el vostre programa, tots els diumenges a partir de les 12. Bueno, bé, sembla que tenim un petit problema tècnic amb el tema de les platines. Ara per què serà que la platina número 1 no ens ha tirat a l'aire? Coses del directe, suposo que a les altres ràdios i a la tele, els de vegades els hi deuen passar cosetes com aquestes, no? No ens espantem, ara sí que sonarà. Re, la pauseta musical i us comencjo a explicar molt millor i més eh, detalladament els continguts del programa d'avui. Uh -huh.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 I wish I special You're so fucking special resolt de principi el problema tècnic, havia sigut el típic botonet que toques i no, no havies de tocar. Anem al tema d'avui, que concretament el que voldrem tractar és dos cosetes. La primera té a veure amb cinema social. Eh? Nosaltres l'hem titulat així, l'hem dit cinema social, i vol fer un recull de l'existència diguem així, d'un... d'una un, línia, d'una branca de cinema un promès des del punt de vista social i polític, que té el seu origen, evidentment, als anys 60 i 70, on molts dels cineastes d'aquella època que practicaven el cinema social tenien unes idees eh, d'emancipació de classe molt properes a plantejaments marxistes. No dic que tots, eh? estic dient que als anys 60 doncs, el, el plantejament hegemònic dins de la cultura... Eh, tenia que veure amb tesis o, o conceptes materialistes diguem així més en ampli i en, i en general però sí que nosaltres doncs voldrem eh, fer un recull històric de quin és l'antecedent d'aquest dit cinema social que evidentment el trobem al cinema soviètic eh... I després hi ha una una un reiximent de tot el tema del cinema social als 60 i 70, com ja hem dit, amb autors com Francesco Rossi, eh, Costa Gravas i Pontecorvo. Nosaltres concretament parlarem d'aquests dos últims, del Costa Gravas i el Pontecorvo, com bé ...com dels eh, més significats d'aquell moment... ...però bé, bueno, evidentment existeixen molts altres... Eh, ...no sé, Miguel Liti... Eh, ...Kell Lourdes, més endavant... ...tota una sèrie de, de noms... ...que podem dir que... El, ...bueno, us podríem recomanar... ...per si voleu conèixer els millor... ...començar a tenir més, eh, més documentació... Sobre, ...sobre tot el tema aquest de... ...del que suposa el cinema social i una gran plana també per lo que té de fons, és a dir, de pel·lícules que han sigut bolcades allà i us les podeu descarregar al vostre, al vostre ordinador per veure-les que és el Rebelde Mule al Rebel Mule i trobareu moltes de les biografies dels cineastes que avui parlem i també van penjant periòdicament perquè us les podeu descarregar gratuïtament si coneixeu tot el tema d'internet, us heu d'instal·lar no sé quins programes bueno, tampoc és molt difícil, és eh? relativament senzill és posar-s'hi una, una estoneta i, i desjurigar desentranyar quin, quin és el, com es pot fer això de veure les pel·lícules del Rebel de Mule doncs allà hi podreu trobar moltíssima informació d'un munt de cineastes nosaltres n'hem extret la informació de, de dos en concret hem dit del Costa Graves i del Gilo Ponte Corvo, però bueno Podríem haver parlat d'autors de, de la mateixa època, com el Francesco Rossi, o l'època més mauista del Jean-Luc Godard, del Payer Paolo Pasolini, evidentment, del Rainer Werner Fassbinder, no? tota una sèrie de cineastes que utilitzen el discurs eh, cinematogràfic per assenyalar les contradiccions del sistema capitalista així ha quedat una mica més en ampli i no dir només que eren autors marxistes tot i que Costa Graves i Ponte Corbo sí, sí que es declaraven explícitament com a marxistes, el mateix que un, un Pier Paolo Pasolini Els dignes successors o que nosaltres almenys considerem com a dignes successors d'aquests cineastes socials dels anys 60 i 70 podrien ser en l'actualitat un Lars von Trier, per exemple tot i que la seva crítica es fa des de plantejaments ètics i morals que tenen unes arrels eh, Protestants, o, sí, protestants, tranquil·lament, religiosos, religioses, protestants, no? O el Ken Loach, que és actualment una cosa com a emblemàtica respecte als directors compromesos eh, social i intel·lectualment. Eh, I també podríem parlar del Kosturika, eh, que està molt que està molt de moda, també, el senyor Kusturika, des de gato negro o gato blanco, no? el senyor Emir Kusturika. <ríe> doncs aquest serà el programa en, en la seva primera part, parlar del cinema social, situant antecedents soviètics i parlant de dos cineastres del 60-70, i després farem l'Aferts interiors, eh, que era aquell apartat, aquell, aquell bloc de continguts que volíem que vam endegar doncs, faria, no sé, unes dues o tres setmanes, Eh, sí, tres setmanes exactament, que volia posar noms i cognoms a la classe dominant a Catalunya i a l'estat espanyol eh, i assenyalar quines eren la, les característiques d'aquest 2%, 5%, d'aquestes 200-400 famílies que dominen oligàrquicament, monopolísticament eh, la nostra societat i el nostre país, Catalunya i l'estat espanyol, per extensió, com a forma de dominació capitalista a Catalunya, Eh, el vam tenir que deixar aparcat un... aquestes setmanes pel fet de que la següent setmana vam tenir una... era cada 15 dies i per tant no estava programat i l'anterior setmana vam tenir aquí els companys de la brigada catalana Venceremos la qual cosa es va ajornar pel dia d'avui fer una nova entrega de l'afers interiors però bueno, avui és inexcusable i ja el farem l'afers interiors d'avui que té a veure amb les elèctriques per què amb les elèctriques? perquè tinc unes Bé, jo crec que tenim una especial inquina aquests dies que des de gener ens han fet la, la pujada del rebut i ens acaba d'arribar i ens ha fet bastant mal l'Expoli a què ens ha més aquesta companyia monopolística que, evidentment, li posarem noms i cognoms a la gent que, a la, gent que la controla i que, en últim terme, està en convivència a l'Estat per eh, tarificar-nos, robar-nos directament d'aquesta manera. I per últim, doncs farem l'agenda. La, eh? farem l'agenda del, del programa de la setmana, l'agenda d'actes i activitats de la setmana que donidor, aquesta està bastant farcideta. sense més dilació, sense, sense deixar-ho més endavant, doncs comencem amb el tema d'avui, el monotemàtic d'avui, que té a veure amb el que hem dit nosaltres com a cinema social. Wine, Bé, doncs com havíem dit en la presentació del tema d'avui eh, els antecedents estètics metodològics del cinema social dels anys 60-70 es troben en el cinema soviètic d'avantguarda d'abans i després de la revolució de 1917 amb directors com eh, Bessel Pol Potovkin Eisenstein o Mikhail Rom des, que és el de que nosaltres parlarem. Right Mikhail Rom va néixer l'11 de gener de 1901 a la ciutat de d'Irkuts, on el seu pare, un militant del partit bolchevic, havia sigut exilat. El 1917 va entrar al Col·legi de Pintura, Escultura i Arquitectura de Moscú per formar-se com a escultor. Durant la Guerra Civil eh, va ser soldat de l'exèrcit roig i operador de telèfons. El 1925 es va graduar a la Facultat d'Escultura. Des de 1920 eh, havia iniciat la seva tasca traductora d'obres literàries, entre les que es trobaven els títols eh, de Flaubert, Mopassant o Zola, traduïdes al, al rus a la Unió Soviètica. A més d'escriure relats curts i petites novel·les, eh, el mateix Mikhail Rom, doncs, era escriptor. A inicis de la dècada de 1930, Rom, que s escriu amb dues emes, R-O-M-M, va començar a treballar com a assistent de director. Després se li va oferir l'oportunitat de dirigir el que seria la seva primera pel·lícula, Pishka, Bola de Greix. Al 1934. En aquesta pel·lícula també marca aquesta pel·lícula també marca l'inici de la seva llarga col·laboració amb el camerògraf Boris Bolcik. El 1936 va censat la pel·lícula de l'oest de John Ford de Los Patrol, del 1934. Rom va dirigir una versió adaptada a la realitat soviètica, titulada Els 13, Trinazad, justament, on l'única actriu present en aquesta pel·lícula, Jelena Kuzmina, seria la futura companya de Rom fins a la seva mort. El 1937 i 1939, Rom dirigeix les seves dues pel·lícules, les més famoses i les més conegudes, per les quals ha passat a la posteritat de la història del cinema, les seves dues pel·lícules sobre Lenin. Lenin a octubre de 1937 i Lenin al 1918 de 1939. Amb films, són protagonitzats per l'actor Boris Shutskin, qui s'encarrega de marcar una pauta en la interpretació del líder soviètic a la que sumar l'accent en el caràcter popular en els successos de la Revolució Russa que caracteritzaren aquests films de Rom. Somni, Metzke, de 1943, protagonitzada per Faina Renescaia, és considerada una de les seves més brillants creacions. Inclús el president Roosevelt va dir que era una de les millors pel·lícules mai filmades. Noia número 217, de 1945, va ser la seva següent pel·lícula sobre una noia eh, soviètica esclavitzada pels feixistes i fou galardonada amb el Premi Stalin i el Festival de Camps. El 1947 va tenir lloc el rodatge de La qüestió russa, basada en l'obra de Konstantin Simonov... Uh, i d'aquí, des d'aquesta pel·lícula, el 1950, va estrenar el seu film bèl·lic, Missió Secreta, Missió Secreta. Entre els anys 1952 i 1953, tots els seus esforços es van dedicar a la realització de la seva dilogia històrica almirant Usakov. La seva última pel·lícula, durant els anys 50, va ser assassinat al carrer Dante, assassinat en la calle Dante, de 1955, 56, perdó, que malgrat de ser un èxit amb el públic no va satisfer les pròpies expectatives de Rom qui va decidir en aquell moment dedicar-se a l'ensenyança, a l'ensenyament. El seu retorn com a director es va donar el 1962 on el, amb el prominent film sobre un jove físic nuclear 9 dies en un any i el 1965 es va estrenar el seu documental El fascismo quotidiano realitzat amb material d'arxiu de l'Alemanya fascista i on el propi Rom com a narrador va atraure 40 milions d'espectadors a les sales de cinema, cap altre documental històric havia obtingut una audiència semblant. Després de l'abasgadoador èxit d'aquest documental, el fasismo cotidiano, Rom tenia la intenció d'elaborar un altre documental titulat "El mundo, el mundo de, hoy, el món d'avui", però va morir abans de poder-lo finalitzar. Els seus discípuls, Marlene Kurzyjev, Ellen Klimov i German Labrov van continuar amb el seu projecte i el titularen "I jo tovia creo". Si voleu veure aquest excel·lent documental Que es diu El fascismo cotidiano El podeu trobar i altres pel·lícules de Rom Aquest díptic sobre Lenin Les dues pel·lícules aquestes Que hem dit eh, Lenin en octubre i Lenin en 1918 També les podreu Veure Al Rebelde de Mule Estan penjades I si cliqueu a sobre del director Rom, Doncs les podreu visualitzar Al vostre aparell ordinador doncs amb aquest primer exemple doncs fent ressenya d'aquest primer director soviètic i marcat-lo com un antecedent de cinema compromès després de la pauseta musical nirem amb els altres dos directors que els anys 60 i 70 van recuperar aquesta vessant social però ara per la part occidental, eh? no pel bloc de l'est, el cinema que es feia a la Unió Soviètica i Països Afins sinó en el a la part occidental, en el món capitalista i en el landmont de producció cinematogràfica capitalista van sorgir notables exemples de crítica al sistema des de posicions esquerranistes, com és el cas de Costa-Graves o Pontecorvo. Recordeu esteum a Onda Libre quan ja són les 12 i no, ja falta re, un minutet per dos quarts duna. Recordo que tenim un número de telèfon per poder trucar en directe que és el 93 Tre tres dissets Itsu to no michi o yuku o anem amb Costa Graves pels molts cinèfils dir que la cançó que acabem d'escoltar és de la pel·li Kill Bill <coughs> i la banda sonora que ens està servint de fons per poder fer el tema d'avui, de cinema social és de la banda sonora de Rompiendo las Oles Breaking the Waves del senyor Lars von Trier I per cert, també explicar que l'entrada del programa la música que sona d'entrada a cada programa que és canviada, eh? Eh, que l'hem canviat perquè l'anterior ja no la podíem reproduir més perquè l'han despenjat al YouTube per cert, qui tingués interès a la música anterior ja només envien un mail ja li, ja li diria quin grup és i la cançó exactament doncs bé, la, la cançó d'entrada també és treta d'una altra pel·li del senyor Lars von Trier aquí ens estem ja significant no millor una miqueta de quins són els nostres gustos que és del David Bowie i es diu Young Americans i és de la pel·li Dogville sense tirar un més endavant. A veure, al Costa Graves és juntament amb el Gillo Pontecorvo i al Francesco Rosi, el cineasta, eh, és juntament amb el Gillo Pontecorvo i al Francesco Rossi, un dels màxims representants de l'anomenat cinema polític, que és una corrent surgida a mitjans dels anys 60 i definida pel seu caràcter marcadament reivindicatiu i esquerranista. Actualment aquest autor és conegut per una sèrie d'obres que posen de manifest la seva ideologia política per mitjà de l'aproximació als diferents conflictes que han atanallat el món durant el segle XX. Constantino Graves va néixer el 12 de febrer de 1933 en un petit poblat del Peloponès, Loutrà Iraies, a Grècia en uh, quant al nom, unes vegades se'l cita com Constantin Costa Graves, altres com a Costa Graves, amb el guió enmig, bueno, hi ha una mica de confusió. Ell va aprofitar una roda de premsa que va oferir a Valladolid, a Valladolid precisament, per puntualitzar i aclarar la confusió. Amb el seu habitual sentit de l'humor va confessar que Constantinos és el seu nom original i que no li agradava perquè uno tiene derecho a elegir su propio nombre y yo no quería llevar el nombre de dos reyes, así que decidir llamarme simplemente Costas. En mi primera película como director, sin embargo, se produjo un error tipográfico y me pusieron un guión en lugar de la S final. Como no teníamos dinero para tirar nuevos carteles, se quedó así, pero prefiero que me llamen Costa. La figura paterna es decisiva a la seva vida y la seva trayectoria personal. No només pels principis ètics que deia aprengué sino porque va presidir toda la seva activitat profesional y personal ja degut a l'activitat política del seu pare, que l'empanyeria indirectament a l'exili. Era un funcionari, el pare del costa, era un funcionari del govern i heroi de la resistència grega front l'ocupació nazi a Leam, el front d'alliberament nacional de tendències majoritàriament d'esquerres. Una vegada finalitzada la guerra i restablerta la monarquia a va ser acusat de comunista pel nou règim i encarcerat. En un país... Arrassat per l'ocupació i posteriorment immers en una guerra civil, la situació familiar seria molt delicada en aquestes circumstàncies. A més, l'acusació en contra del seu pare l'impedia als tres fills d'accedir a la universitat. Doncs s'exigia, per accedir-hi a la universitat, en els temps del pare de la nostra reina, eh, del pare del senyor Constantinos, bueno, s'exigia, o si no, l'avi, segurament, un d'aquests. Bé, en el temps de la família de la Sofia... Eh, s'exigia un certificat de bona conducta per accedir a la universitat. Això va durar fins al 1954 i va ser abolit quan Caramallis va arribar al poder. Caramallis, Caramallis, eh? va ser el, un dels primers presidents de la monarquia parlamentària. De manera que el jove Costas optà per marxar a l'estranger per poder estudiar. Aquesta mateixa acusació de la i de comunistes, li va tancar les portes als Estats Units en plena època de, de bru... caça de bruixes de l'època de McCarthy i la seva primera opció eh, per tant d'anar als Estats Units ja la tenia tancada la tenia... que no podia fer-ho. Per tant, la seva única possibilitat va ser França perquè sabia que allà els estudis eren gratuïts i a més si podia treballar. S'instal·la a París el 1951 i el 1968 obtindrà la nacionalitat francesa. Comença a estudiar literatura a la Sorbona per ingressar posteriorment al prestigiós eh, IDEC, que deu ser com una mena d'escola de cinema eh, a França, a París, concretament. Sobre el seu ingrés en aquest centre va revelar una altra anècdota curiosa. Havia falta tenir un títol universitari per ingressar a l'IDEC, i com jo no lo tenia, Jean Mitri, suposem que un amic seu de l'època, me dijo que me examinaría de teatro griego y entonces me di cuenta de que nadie me lo había enseñado nunca y tuve que leer deprisa y corriendo muchas biografías y algunas obras para poder examinarme. Aquello fue un descubrimiento y un gran placer. Els dos inicis no van ser fàcils, però va tenir la sort de conèixer alguns personatges com Yves Montand, que es va convertir en el seu actor fetich, i la seva dona, Simone Xinyoret, i l'escriptor espanyol, Jorge Semprún i uns altres intel·lectuals de l'esquerra francesa. Acabats els estudis en seguida eh, la presa va en seguida, no, es deu, no es deu d'ir no? eh, Mol ràpid Va aconseguir treballar com a ajudant de direcció a França amb mestres com Renoir, Jean Renoir, Henry Bernel, eh, René Clement, Jacques Demi o Jean Becker i Jean Giono o René Claire. A més, va conviure amb l'eclosió de la Nouvelle Bach, que va suposar una renovació de la cinematografia europea i de la crítica de cinema, amb revistes mítiques com Callers de cinem du Cinema o Positif 1. Número 1. Darrere del seu... Després del seu aprenentatge en els rodatges, va debutar com a director amb un thriller policíac més eh, proper al polar francès que al cinema negre americà, d'on eh, va prendre la forma... L... el seu antieroi com a protagonista, més que alguna influència Hitchcockiana, és e inevitablement de la novel Bach. La pel·lícula es deia eh, Compartimento Es, que la van traduir aquí, Los Raíles del Crimen, també titulada Crimen en el Expresso de Medianoche. Ah, no, ja sabem que a l'estat espanyol les traduccions són bastant nefastes o deixen molt que desitjar. Del 1965, és aquesta pel·lícula va obtenir un relatiu èxit. Aquesta interessant cinta, tot i semblar insòlita, en la posterior filmografia de l'autor, ja apunta a algun dels trets que després es convertirien en característics seus, com la narració d'una intriga amb implicacions polítiques, l'assassí es troba entre els mateixos policies, al partir d'una novel·la, en aquest cas de Japrisot, es deia el novel·lista en el qual es va basar la pel·lícula o la fascinació pels trens que repareixerà convertits en símbol en, la, en una pel·lícula recent seva que es diu Amen. Conscient de les seves dificultats per fer-se un, un espai a la indústria cinematogràfica francesa, va escollir aquest projecte pel seu debut perquè sabia que hacía falta un film comercial i los policíos sempre estan amortizados, és a dir, sempre després donen calés a taquilla, que li va permetre posteriorment fer el que veritablement volia. Però ja des dels seus inicis és perceptible la seva voluntat d'afrontar el gènere des d'una altra perspectiva, és a dir, de no conformar-se amb l'èxit fàcil, encara que sense renunciar a ell. i busca sempre la cara oculta del poder. Recorre per motius evidents a, als seus amics, ifront tant, senyoret i la seva filla Catherine Alegret, a qui des del principi va voler com a protagonista i ja es perren que serà fonament a la seva carrera. Diu, en definitiva, va ser una pel·lícula feta des de l'amistat, és a dir, va comptar amb tots els amiguetes allà per, per fer la pel·li. Eh... Diu, aviat va canviar de registre buscant un estil propi i amb la discreta Un home de trop sobre un hombre, les he traduït del 67, aborda per primera vegada un tema que es reprendrà en diverses ocasions. La resistència enfront dels nazis, en aquest cas dels maquis francesos. Si bé el conjunt de la seva filmografia es pot considerar una obra menor, no per, no per això queix eh, d'alguns valors. Així dins del gènere bèl·lic sobre la Segona Guerra Mundial, tan prolfica en el cinema, s'insinuen ja algunes de les seves preocupacions com la lluita individual, contra el poder, contra la injustícia, encara que la victòria sigui impossible l'ambigüetatat d'algun personatge i la denúncia històrica. For his Now Suzanne takes your hand And she leads you to the river She is wearing rags and feathers From Salvation Army counters And the sun pours down like honey On our Lady of the Harbour And she shows you where to look aquestes són les seves primeres pel·lícules on ja veiem com ell va eh, conformar els trets característics del discurs narratiu cinematogràfic que després aplicarà brillantment a les seves dues pel·lícules més famoses que són Zeta i Estat de Setge. El cop dels coronels al seu país natal el 21 d'abril de 1967 el va impulsar a portar a la pantalla la novel·la de Basilis Basilicós Z el 1969 que posa al descobert l'assassinat polític del diputat Gregoris Lambrakis el 1963 en un fals eh, atropellament accidental. Metge, campió d'atletisme i carismàtic parlamentari, havia organitzat una marxa pacífica i diverses manifestacions en contra de la instal·lació de bases nord-americanes a Grècia, aquest senyor, el diputat Gregoris Lambrakis. Un jove magistrat, Christos Sargesakis, assumeix l'investigació i de mica en mica descobreix que detras, eh, darrere de l'accident hi havia una trama en la qual estan implicats els càrrecs de la policia i l'exèrcit, aliats amb una organització d'extrema dreta. Les revelacions del cas van fer caure el govern de Karamanlis i la condemna dels responsables, encara que ridícules, van precipitar el cop d'Estat que acabaria amb la fràgil i corrupta democràcia grega. Bé, darrere d'aquest trasfons eh, històric, que eh, queda reflectit real, o sigui, que això va passar realment eh, a Grècia per aquests anys, eh, del cop dels coronels, eh, es va fer una novel·la i eh, Graves en va fer l'adaptació, però va comptar amb ajuda. L'adaptació del guió va tenir un paper fonamental la contribució del seu amic Jorge Semprún, en la que seria el primer fruit d'una llarga amistat i col·laboració. Eh, no obstant, van topar, molt, van topar múltiples dificultats abans de trobar productor. Tiguént inclús que tornar un anticip eh, rebut de la United Artists, que era un, una productora nord-americana. Finalment, l'actor Jean Perren eh, J Perrin, així és comlegés, que personifica el periodista a la cinta, va assumir la producció per treure el projecte endavant. Després de dos anys paralitzat. I la resta dels actors van rebaixar els seus honoraris amb tal de que es portés a terme aquesta pel·lícula. Òbviament el rodatge va ser impossible a Grècia, en aquell moment eh, hi havia la dictadura militar dels coronels i va, te i va tenir que traslladar-se el rodatge a Argèlia. Per la banda sonora es volia comptar amb Teodorakis eh, que en aquell moment estava eh, confinat a la presó pels coronels i l'única manera de contractar amb ell va ser a través de Michel Ray, l'esposa de Graves, que va poder visitar-lo gràcies al seu passaport francès. El músic, apenes eh, prou feina, va poder escriure una nota. Costa, toma lo que quieras de mi música para la película. És així com li va dir Theodorakis. En que la, que la majoria dels actors eren francesos, es va restaurar un paper per la grega Irene Papas, eh, que la seva breu aparició, però intensa, com a dona de l'embràquis, eh, va portar el to de tragèdia que planeja sobre el protagonista, que apenes està en pantalla doncs, els primers 12 minuts. Per desfer el possible suspens i centrar l'atenció en el que veritablement els interessa, que no és la mort del protagonista, sinó l'investigació de les oscures trames que hi ha darrere d'ell, el director trasllada sabiament el pes de la trama del carismàtic líder pacifista, protagonitzat per Montant, a l'anudí, eh, però implacable jutge, encarnat per Jean-Louis Tritignan. Eh, retornant la tècnica... Ret, Uh, reprenent la tècnica del thriller policíac de la seva primera òpera, prima, de la seva primera obra aquella de, de, del Clima metjanit es deia presenta la investigació paral·lela del jutge i del periodista que acaba amb el desenmascarament de les autoritats polítiques i policials tot això com hem dit uh, les penes que, que van ser condemnats els principals responsables van ser irrisòries i gràcies al cop dels coronels que uh, quasi bé no van passar ni unes setmanes a la presó. Encara que s'evita qualsevol referència concreta, tant a la ciutat, Tessalònica, al país o els protagonistes, que són simplement el doctor, el cap de policia, el periodista, els successos que en arredeixen en evidència la realitat. És a dir, tothom que estava veient Z sabia que era una pel·lícula que s'estava fent sobre el cop dels coronels a Grècia. A més, al començament de la pel·lícula, els autors van deixar clar que... Qualquer palecido con aconteciments reals no és fruit del azar, és voluntari. La seva intenció era denunciar els fets que desenboucaren a la dictadura llavors instaurada a Grècia i tenien molt clar que el seu objectiu era arribar a un públic ampli, per lo qual adoptaran una postura clarament manicaïsta, és a dir, ridiculitzant de manera quasi bé burda els comandaments militars i polítics instigadors de l'assassinat, així com els seus executors militars mentre el diputat com el jutge mantenen un to contingut i digne. tot i les dificultats de la preproducció per trobar les peles per poder fer la pe·li, quan es va estrenar a principis del 69 tras l'agitat 68 francès va aconseguir un èxit fulminant, encara que no va estar lliure de crítiques, per exemple del que hi és dos animà que es va traduir en una veritable pluja de premis, entre ells el Premi de Jurado i el Mejor Actor en Canes l'Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa i el millor muntatge al 1970 i unes altres dues nominacions als Oscars. L'èxit de la pel·lícula i la seva repercussió internacional va suposar una clamorosa condemna de la Junta de Coronels. Bé, a Espanya, evidentment, eh, va estar, no es va poder estrenar ni a Grècia fins al 1974, i a Espanya, l'estat espanyol, va estar prohibida fins al 1976. Doni, -do, ja s'havia mort Franco, doncs l'any següent de morir el Paco la, la van poder veure aquí. Amb el pas temps, aquesta pel·lícula s'ha convertit en un autèntic hito, que, que va marcar tota una generació i pel qual encara avui el director continua sent recordant. Amb un impactant muntatge que trenca la linea, linealitat de l'acció, una estructura de cinc parts unides per mitjà de rècords, un ritme intent trepidant, subratllat per la banda sonora i diversos flashbacks, i la doble representació de la mort del diputat com a accident i com a assassinat, Zeta va posar de moda en els 70 un gènere que es va, va, es va batejar amb el nom de cinema polític una etiqueta de la qual encara no ha aconseguit eh, deslliurar-se'n des de llavors. A la novel·la de Basilicós, la pel·lícula afegeix un epíl·leg en el qual apareixen en pantalla totes les absurdes prohibicions dels coronels, entre les quals apareixen, entre moltes d'altres, com a prohibicions eh, que, es, que els coronels eh, tenien en aquell moment. Eh, prohibien Sòfocles, Tolstoi i tots els rusos, el cabell llarg, Esquilo, els Beatles, Aristòfanes, aprendre i aprendre el búlgar. I encara que sembli amb un to sarcàstic, una vegada més la realitat va superar la ficció. Bé, per acabar amb Costa Graves eh, parlarem de la seva altra pel·lícula. Va fer un altre pel mig on denunciava el totalitarisme dels sistemes soviètics de l'època que es deia La Confessió, de 1970. Bé, bueno, eh, anirem a fer l'altra que també per la qual se li coneix que és eh, Estat de Setge. Diu de l'Europa de l'est va saltar a Amèrica Llatina i una altra de les seves obres, Combre, Estat de Setge, de 1973. Eh, molt conegut. També la podeu baixar el Rebel de Mule, aquesta, una pel·li molt recomanable, protagonitzada de nou per Ips Montan, on eh, explica com la CIA preparava en secret a la policia de països com Uruguai, Brasil i Costa Rica per la repressió i la tortura. Afavorim règims dictatorials de tall feixista en tot el continent i que després s'extendrien fins a Xile o Argentina. La cinta li va costar una nova denúncia per antiamericanisme, encara que també reprova el recurs a la violència com fan en el, en el cas de la pel·lícula Els Topamaros, que il·legitima qualsevol reivindicació per justa que sigui a priori. Una vegada més, va partir d'un fet real, el que reflecteix la pel·lícula aquesta, Estado de Sitio, Estat de Setge, el segrestament i l'assassinat de l'agent de la CIA Mitrioni, Mitrione, el 10 d'agost de 1970. A partir d'aquest assassinat, rastreja l'actuació d'agències com l'AIT en tota Amèrica Llatina i el seu modus operandi. En realitat, encara que tanca una mena de trilogia en contra dels totalitarismes, en principi no es proposava a costa graves denunciar les dictadures llatinoamericanes, sinó seguir la pista d'un peculiar ambaixador dels Estats Units a Grècia que va ajudar la victòria del conservador Caramalis als anys 50 i que des d'allà va ser enviat a Guatemala. Susti sospitosament, per on passava aquest personatge, aquest funcionari de la CIA, es produïa un cop d'estat militar. Seguint, doncs, la seva pista, va anar descobrint la manera d'intervenir dels Estats Units en la política interna dels països als quals era enviat aquest agent. Diem Citem les pròpies paraules del Costa Graves. Va descobrir que la tècnica era ja otra, no tan directa com la que havien empleado antes, sinó que los norteamericanos utilitzaven a los consejeros. Consellers de petites agences com l'AIT i moltes altres, i el nou exemple era Mitrione. El rodatge va transcorrer a Xile, amb numeroses dificultats que es van subvertir gràcies a la intervenció personal del president Allende, la ubicació geogràfica de l'acció no obstant, eh, s'apunta molt subtilment en detalls quasi bé imperceptibles, com les, es, eh, les escales dels avions, que ajuden a l'espectador a seguir el perilíble del protagonista pels diversos sud països sudamericans, països sudamericans. En el muntatge se succeeixen els flashbacks, però des del principi s'evita el suspens, arranca eh, quan es troba el cos del mort i el funeral i els funerals oficials per centrar-se en les causes i arguments dels segrestadors. De nou, la figura d'un periodista independent i respectat homenatge a Carlos Quijano, fundador del seminari independent uruguayà Marcha, actua com a fil conductor de la investigació. En un mosaic, les diverses peses de la societat uruguaya es reflecteixen en la pel·lícula, com en un mosaic. Des de la lluita clandestina fins a les classes privilegiades que viuen en un món a idíl·lic i porten els seus fills a col·legis americans des de les barriades humils i els treballadors que eh, van de madrugada a les seves fàbriques en cotxes eh, completament atrotinats, fins als funerals a la catedral i la trastienda, la, la part del darrere del diari, les agències americanes que actuen com a tapadera, fins a les senyores de l'alta societat i el feble Parlament, on a passar de tot s'aixequen algunes veus crítiques com les del diputat Fabri, el discurs del qual correspon a la denúncia real de la, de la tortura que va fer el senador E. per la qual va tenir que buscar asil polític a l'estranger. Tot i la possible simpatia que semblen inspirar els topamaros a la població, es veu en l'escena del segrestament inicial i probablement en sectors de l'esquerra europea, la denúncia de l'assassinat els converteix en terroristes és incontestable. Com va deixar clar el mateix autor per si li faltaven enemics a la secció tal, diu, eh, o sigui, és a dir el Costa Graves eh, va denunciar la violència no només de l'Estat i de les classes privilegiades i dels consellers nord-americans que actuaven a Uruguai, sinó dels mateixos topamaros, com va deixar mateix l'autor, i amb aquestes paraules sobre la seva pel·lícula Estado de Sitio de 1973 deixarem el Costa Graves farem la musiqueta i després retornarem amb Ponte Corvo el, frim, el film Paraulas del Costa Gravas, ¿eh? Respecto a esta película. El film pretende mostrar esa especie de autodestrucción revolucionaria. El paso de una fase no violenta de revolución, que yo creo imposible, a una fase violenta, que no estaba suficientemente preparada y quizá tampoco era necesaria. En Uruguay había un sistema democrático y, por lo tanto, había libertad. La decisión de pasar al terrorismo no estaba justificada. Existían otros métodos para hacerse oír. En un país en el que están garantizadas determinadas libertades, el paso al terrorismo es autodestructivo. Voleu els programes d'Onda Libre al vostre ordinador consultant el blog del programa a 3 www.estallalliberat.blogspot.com Si voleu posar-vos en contacte amb el programa, envieu un mail a ondelibre1917.es to space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking life. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to Bob. Bé, comencem amb Gilo Pontecorvo i amb això ja donarem per tancat el tema d'avui sobre cinema polític anys 60-70. Una altra dada cinefilia, eh, el que està sonant de fons és la banda sonora de Platon, que Oliver Stone, doni també és un, eh, un director nord-americà que ha compromès que ha fet pel·lícules amb un cal contingut de crítica social com podien ser... Eh, com es deia? Aquesta que sortia al Michael King? Ah, ara no me'n recordarem. Manhattan, crec que es deia, no? sobre els taurons de les finances... ...tota la crítica que feia, que apareixia el Martin Sheen... I, eh, ...i el Michael Douglas. Al final del programa prometo que us la dic. Vale? Ho busco aquí en serveis d'informació de contrabanda... I, ...i ràpidament ens ho diuen. Bé, doncs a veure si anem ràpids amb el Ponte Corvo... Eh, ...i ens dona temps a fer el tema d'afers exteriors. Diu, considerat un dels grans mestres de la cinematografia italiana... ...la seva filmografia com a director i com a guionista i alguna que altra participació com a actor eh, no és especialment prolífica. És a dir, no és un director que hagi fet moltes pel·lícules i que per això pugui ser recordat per la seva abundant filmografia. Però, de veritat, les pel·lis que n'ha fet, aquest home n'ha tocat, l'anafra directament de, de les qüestions més candents políticament de la seva època. Diu, si ve algunes de les seves pel·lícules, especialment La batalla d'Argel, aquesta és la, la més famosa de Pontecorvo del 1966, representa unitat en la història del cinema europeu. Bloody, so amb un extraordinari verisme, els enfrontaments entre Mule... Bé, doncs amb això hem deixat hem acabat